Aproape de marile praznice, câțiva dintre ogna și crescuți în datin, la țară ori prin mahalale, închipuiau din hârtie proaste ostea câteva sorcove și porneau să colinde lui boieru și fruntașilor care îi cinsteau cu băuturi și bănuți de o para. Atunci, dormitorul părea că se norează că lui, mirosea lin a abur de colaci calzi, a mere și gutui coapte în cuptor. Orbul s-a bucurat cu adevărat și nu se mai sătura ascultându-i. Îi punea în fiecare seară să-i ureze lui anume și îi dăruia cu toți gologanii cât îi avea. De sărbători, popa a săvârșit, așa cu ce și aducea ducea aminte pe din afară, o spoială de slujbă bisericească, la care a plecat capul până și adventistul. Toate astea l-au mai înmuiat pe Zahei și i-au înviat nădejdile. Mă! spuse într-o seară popa. S-a sfârșit câșlegile. De mâine avem leagă. Pe urmă începe postul mare. Și cei cu asta? Îi ținu boierul calea la vorbă. Asta înseamnă că de acum în șase săptămâni vine Paștele. Ostoțiți-vă și voi, măcar zilele astea cu păcatele. Păstrați-vă curați să vă spovedesc. Iar încep cu palavrele tale. Aici, unde nu mai este Dumnezeu, nu sunt nici păcate. Nu vezi? Le-am ispășit în beznă și obezi. Treaba voastră. Să știți însă, urmă burtă pustie, că eu de acum mă culc singur. Nu mai primesc pe nimeni lângă mine." Ajunul bobotezei, când cerurile se deschid și pământul se destăinuie, comorile răsuflă și duhurile joacă, iar vitele și oamenii prorocesc, era așteptat cu un frigurare. Atunci șerbotă, vraci și izodier, ghicea soarta. Nu la oricine, numai la cei aleși de el și după mari rugăminți. Anul acela el fu și mai zgârcit în oracole. N-a vrut să dea în bobi. A luat mâna lui boieru și, plecat peste palma lată, a tras vârtos din țigară, s-a chiorât în podul brăzdat și a dat-o repede în lături. Dute încolo cu mâna ta că nu se vede nimic." Și a trecut la alții grămădiți prejurul lui Zahei sta o deoparte și asculta Nu vă mai înghesuiți voi, cei vechi Sunt sătul de baftele voastre sparte în fund," îi ghionti Șerbodă Ia aduceți mai bine pe orb, să vedem ce triște are E vreo scofală de soarta lui? Poate ajunge împărat Al orbilor glumi cineva pentru asta ar trebui să aibă bun măcar un ochi," râse altul. Dacă vă flancele, sunteți niște proști," îi puse Solomonarul la locul lor. Ce știți voi? Sunt fel de fel de împărați pe lume, unii peste cele nevăzute." Întinde laba, frate," îndemnă el pe Zahei, să-ți citesc în ea rosturile." Lui Zahei nu-i plăcuseră vorbele și nu se mișcă. A, nu vrei? Ce cumva teamă de viitor?" Las că viu eu la tine." Se sculă pe picioarele ei sucite, se așeză lângă orb și-i luă pe neașteptate mâna în ale sale. Ei, mână mică, inimă mare," făcu uimit. Atât a avut timp să spuie că Zahei și-o trase înapoi și nu s-a învoit în ruptul capului să-i o cerceteze. Mă, da dugos și s-a închiu, mai ești. Lasă-l în pace dacă nu vrea," îi parte partea șeful. La urma urmei are dreptate. Ce mai așteaptă el de la viață? Întoarce-te la mine, că n-ai isprăvit. În palmă se ghicea soarta mică de toate zilele. Pentru cea mare ursita, vraciul nu turna plumbe, nici cositor. Folosea mijloace tainice, îndeosebi udul proaspăt anume descântat și afioresit. De-aia se lăsa greu, dar n-a cotro, porunca e poruncă. Pentru noua ispitire a viitorului era nevoie să vadă bine. Se alcătui deci din câteva țoale lungi sprijinite în capetele a patru oameni și întinse pe spatele lor până jos în dușumea un soi de cort sub care se aprinse felinarul. Lumina pâlpâii se izbi perioasă de pereții soioși și rămase prizoniera acolo. Întunericul domnea nestânjenit afară. Boierul urină lung, cât un cal, într-un ciubărlat, adins cobit în sare, și-l întinse descântătorului care, stând grecește la mijloc, se îndoi peste el și prinse să-l boscorodească. Udul cald și spumos începu să fiarbă. Clăbucii jucau, se strângeau, se risipeau, se mutau în chipuri și în fățișări deosebite, repede schimbate. Izultare de amoniac îi atâțea nările și-l Apoi spumele subțiate se așezară în rămurele, se hotărâră în linii și ațe ca plasa de paianjen pe luciul un lemnos de oglindă slinită a lichidului. Țeapă în holbat fără suflare, cu priviri sticloase țintite în palma întinsă a urinii, ghicitorul întârzia cu tălmăcirea semnelor, încă mișcătoare în bătaia luminii. Nimeni nu clintea. Boierul nu se putu stăpuni să nu tremure. Mă! Tu te arăți într-un alai mare," silabisii cititorul ca niște buchi nedeslușite. Mergi în frunte, ești voios." Și vraciul întrerupse vorbirea și, iar o lua ca și cum zugrevea pe măsură ce i se desfășura, vedenia. Porți ceva ca o zgardă," boierul făcu un gest de nemulțumire. Stai, nu, altceva, pe cap, pe frunte, în chip de cunună. Și nu ești singur?" Sunteți doi, mergeți alături. Și amândoi încununați. Pe urmă o horă într-o adunare. Și deodată. Mă, tu te însori, și pe curând anul ăsta. Pun capul. Boierule, jucăm toți la anunta ta." Cei de sub cort răsuflau ușurați. Boierul rămase nedumerit. Era prea puțin. Alceva nu se mai arată? Alceva Pentru anul ăsta nu." Atunci cercetează înainte pentru anii viitori. Ții tu? Nu vrei să amâni? Nu, acum. Bine, atunci trebuie să gonim puțin vremea mai departe. Șerbotă suflă peste firișoarele galbene, rămășițe ale spumelor topite. Se stârni un ușor vârtej, fața apei îngreuiată se încreții, se zbătu și se potoli în altă înfățișare nouă. Solomonarul încremeni un timp încruntat asupra ei, suflă iar, dar lichidul îngroșat nu se mai mișcă. Clătii vasul unde dormea acum un ulei neclăios negru-verde. În el, vinișoarele cenușii ale ursitei nu-și schimbaseră locul, nici chipul. Se rostuiseră și înghețară. Șerbotă ridică ochii la boierul încovoiat lângă el și îl cercetă repede cu privirea speriată să se încredințeze parcă de ceva. Apoi și le mută iar în fundul vrăjit al vasului, Boscorodi, certă, amenință. Nicio premenire. Nu mai așteptă. Îl și îl vărsă peste picioarele tovarășilor. Ce e? Ce se întâmplă?" O sfecli boierul. Nimic, nu vrea să iasă." Mormăi șerbotă. Cine? Nu te face. Spune, nu mi-ascunde." Ce să-ți pui, mă? Tot ce vezi nu-mi pasă, mai să știu mai dinainte." Nu e bine, îl dojeni braciul. Asta ajută și grăbește să se împlinească. Spune, șuierăm înios boieru, ce este să se împlinească? Și ridică pumnul. Mă, stai, binișor, se o tărâș șerbotă. Eu îți ascund de milă și dacă ți-o spun, nu o fac de frică. Ascultă! Acesta se stăpânii borjogiu la față. Mă, tu ești din ocnă! Surprins, boierul ridică dintr-o sprânceană. Când? Dacă e cu zăbavă, peste cinci ani. Și mai degrabă, în vreo trei. Și de ce nu te îndurai să-mi spui? Vraciul tăcu. De ciudă că tu ai să rămâi mai departe închis? Nu. Și șerbota se îndrăci. Nu de asta. Dar de ce? Că nu ieși pe picioarele tale. Dar cum? Și sufletul se abătu în el purtat în ceva ca într-un coșciug și plin de sânge. Boierul stete o clipă zăpăcit. Dute dracului cu minciunile tale! Bine face orbul că nu te primește!" Și furios, cu un picior în spate, zvârlipe pe descântător în lături. Hai, băieți, la rachiu!" Și ieși cu ceilalți, dărâmând cortul cu toate țoalele năpustite peste zodier și peste felinar. Se împrimăvăra grabnic. Într-o dimineață o sândiții rânduiți în curte așteptau ordinul de plecare când un glas țipa ascuțit. Rândunica, rândunica! Toți ochii se ridicară și o zbugnire de glasuri din toate piepturile cotropii văzduhul. Nici o pedeapsă și mâncaseră destule nu-i putuse dezbăra de acest chiot sălbatic scurt ca un fulger cu care ochnașii le primeau un slavă. Regulat, directorul se speria crezând că e răzmerită. Rândunelele, rândunelele! Cel care le zărea întâi și da de veste tovarășilor, primea o răsplată. Mulți le pândeau zile și săptămâni de rândul spionând cerul cât le îngăduia gazul înainte de intrarea în ochnă și înainte de închiderea în dormitor. De data asta câștigătorul se broda să fie din ceata lui Sperie Pește, ceea ce mâhni pe orb, care înălțase și el ochii sarbezi spre întunericul de sus și își însemna tot mai șters în gând. Acolo, la Dunăre, ghețurile prâiau pretutindeni, descopciate de toate chiotorile. Sufle băltărețul, aer dulce de la miază zi. Apele umflate răzbesc peste maluri cu avuții de crap și somni. Gâgâie pe sus cârduri de gâște sălbatece, roiesc rațe și califari, și mai ales începe bătaia peștelui. Peste el aici se așterne și îl roade rugina. Rândunelele zburară, pe urma lor rămaseră toți multă vreme muți, amețiți, cu gâturile sucite în sus, chiar în ochnă, și cu gândurile aiurea osândiți, gardieni, soldați. Și ziua întreagă nu mai fură bun de nimic. Apoi, în alte zile, s-au desfășurat funii cântătoare de cocori, s-au rotit berze, dar în alte ceasuri. Au trecut peste ei cei cu fundații în ognă și n-au mai știut. Le-au spus doar soldații. Au așteptat zadarnic în răstimpurile cât se aflau în curte. Nu le-au mai văzut. Poate la toamnă, când trec înapoi să aibă noroc. Sau la primăvara viitoare, când iar le vor întâmpina cu urale. Așteptarea asta le era încă una din chinuitoarele mângâieri, să viseze la întoarcerea sărbătorească a lumii slobode. Ognașii sunt mult mai nenorociți vara. Celelalte anotimpuri sunt de la sine întunecate. Dar chiar mărita doamna anului cu puternica și îmbălșugata frumusețe, abia pătrunde acolo. În locul ei, timpul negru olog. Tărăște în doar o obiată slăbănoagă a toamnei și iernii. Și pe aceea o zăresc numai între două clipiri, în zori, așteptând să pornească spre ochnă, și seara târziu când trec la culcare spre sălașele cu zăpușala împuțită. Încolo pentru ei, pretutindeni și toată vremea domnește tot bezna. Ceruri mărețe, dimineți strălucite, amies de azur arzător, Lungea apusuri cu sute cu lumini de mătase, rămân departe afară, să-și desfășoare dincolo de ochii lor splendorile. Și oricât de trudiți, nu pot să doarmă. Le simt uh, prin ziduri până târziu, când se face peste tot noaptea adevărată. Ca și ei toți, Zahei îndura chinurile îngropării de viu. Grădina lui Lagradora stăruia cu proaspetele amintiri subte în carnea lui. Zbugnirea în răsărit a soarelui, puterea de duh a vântului, subțirea povara a văzduhului cu creștete aprinse, ispitele umbrei, copacii, norii, apa, mai ales apa, toate, toate, când se trântește pe pat, se culcă peste aducerile lor aminte care ard ca jarul viu. Și nicio o întâmplare cât de mică nu se agață pe zidurile de sare, lunecoase în hău a lor. Spre toamnă puțină înviorare. Doi proaspeți osândiți le-au sporit numărul, împărțiți unului sperie pește, celălalt la boierul. Ceea ce a dat de furcă întregei ocne, prilej de întrebări, presupuneri, cu povestea noilor tovarăși, trecută din gură în gură, soarta lor plânsă ori luată în râs, isprăvile lăudate sau hulite. Nu s-a pierdut un amănunt, nu s-a păgubit o vorbă, nu s-a trecut cu vederea un semn făcut cu mâna sau cu ochiul de noi intrați, fără să nu fie numai decât cu dezbătute, legate și alcătuite în felurite chipuri, sporite de o curiozitate împinsă la delir. Se ațineau să afle mai ales cum au primit botezul ochnei și în ce fel au răbdat primele încercări ale uceniciei. Îi pipăiră mai întâi șefii, fiecare pe al său, și întoarseră pe toate părțile și toate fețele, de aproape și de departe, pe din afară și pe dinăuntru, cum cercetează negustorii de sclavi Marfa, până și în gură. Așa s-a descoperit că unul din ei, cel de la boieru, un bătrânel slab ca o scândură, păstra într-o falcă trei măsele de aur, care nu se știe prin ce minune scăpaseră tuturor puricărilor de până atunci. Asta a însemnat dintr-o dată o comoară. Vândute pasnicilor, maselele aduceau zeci de oca de rachiu și pachete cu tutun și prețiosul bătrânel fu botezat pe loc, aurică. Celălalt, un altuț și zvelt, cu cap frumos strujit, poate fruntea puțin de berbec, dar răscumpărată cu prisosință de tăietura obrazului de un oval fără greșeală, pielița întinsă auriumată, dulce la pipăit ca saftianul, Ochii mari, codați de căprioară, negri, umes, duioși, nas subțire, semeți, dar bine măsurat, cu nările aproape lipite, gura mică și cărnoasă cu buze mașcate, mersnițelânced, lânced, unduios din șolduri, mâini și picioare gingașe, izbise pe toți. Mai ales pe boierul, ajuns în cumpăna vieții, îl săgetă drept în inimă. Scurt, îl întoarse pe dos. Fu de ajuns să-l de două-trei ori, ca văpaia patimii să-l încingă aprigă. Și nu se mai stăpâni. Plăti să-i afle numele, viața, faptele, scrise în dosarul sosit odată cu osânditul. Saharian, mângâiat cu numele de Jujuk, fecior în casă la un cunoscut artist, cunoscut pentru talent ca și pentru măravurile lui pidosnice, trăise cu domnul pe care izbutise să-l despartă de soție. Stăpânul, boier nestatornic și flușturatic, cu zeci de alte prietenii și legături de același soi, scosese din fire pe tânărul amant care se socotea singurul legitim. Ros pe bună dreptate de gelozie, el nu mai putu răbda să fie înșelat. Odată când îl prinse în flagrant delict, pângărind cu altul atacul lor intim, îi sfărâmă tâmpla cu o lovitură de pumnal găsit din întâmplare pe masă. Povestea înfierbântă și mai grozav pe boieru, Temperamentul pasional al iubitului îi întărâtă dorințele. Făcea tot ce-i sta în putință să se apropie de el în zilele lucrătoare prin curte și în ochnă, duminica la ferchezuială. Îi da roate ca un cocoș cu ochi galeși, acturi și ofuri, ca o dinioară când da gata fetele de la completuri. Giugiu se ținea rece și distant. Încercă să intre în vorbă. Sperie pește, parlagiu fieros, un tolomac negricios ca un gealat, mereu pus pe bătaie, vegea strașnic, cu măciucile pumnilor în șolduri, să șapere bunul, iar și lui făceau necontenit de pază în preașmă. Boierul cu aisei s-ar fi încumetat să se măsoare cu ei, cele două tabere se mărâiau, arătându-și colții nerăbdătoare să-și dovedească credința față de șef și mai cu seamă bucuroase de o bătaie, căreia toți îi duceau dorul, la urma urmei, iasă ce-o Dar Darăboierul știa, iese scandal, pedepse, mutări din care giugiu ar fi fost pierdut pentru el, fără întoarcere. Nici așa însă nu mai mergea, vedeau toți cum gogeamite voinicul se prepădește. Îndrăgostitul tânja, se topea pe picioare și nu mânca, bea cumplit. I s-au aprins rău ele, spuneau tovarășii, mândri de vlaga verde a șefului. Dar nimeni nu-și da seama, și cu atât mai puțin boierul, că în zbuciumul lui se amesteca tot atât orgoliu dărs și pizmă, cât poftă și jind. Privind la partea căzută rivalului, i se părea mai bună și se simțea nedreptățit. Nu se putea liniști până ce nu-i va răpi-o și turbacă un nepricopsit ca sperie pește îi stă împotrivă. Ciracii îngrijorați se sfătuiră ce este de făcut și nu găsiră nimic mai de ispravă decât să răpească într-o seară pe tânăr să-l aducă plocon șefului care să-și astâmpere poftele și să se tămăduiască. Acesta zâmbia mar. Zburase vremea dragostelor iuți, smulse cu sila și repede trecătoare. Descalecă și încalecă. Acum, așezat și tabieticos, avea nevoie de iubire caldă, curăgaz, legumită pendelete și împărtășită. Se întoarse la politica lui înțeleaptă a mijloacelor diplomaticești. Puse în mișcare pe cel mai bun codoș, iapă moale, ministrul său pentru treburile din afară. Iapă moale, sub înfățișarea de lungan, Lălu, deșucheat și îngălat, ascundea o istețime și o viclenie puse de mult și cu folos la încercare. Îl însărcină să negocieze cu protivnicul răscumpărarea odorului și, în același timp, să înmoaie și să câștige inima acestuia cu daruri și făgăduieli. Șerbotă, adause de scântece de dragoste pentru boieru, de scârbă și urât pentru adversari. Târguielile n-au durat mult. Sperie pește nici n-a vrut să audă. Banca a trimis niște lungi și complicate până la al noulea neam pomelnice de înjurături pe care solul, întors cu coada între picioare, n-a cutezat să le înfățișeze aidoma. Alt sfat cu mare dezbatere la culcușul șefului înfruntat. Zahei, întrebat, și-a dat cu părerea ca totul să se oprească aici boierul să-și găsească singur cumpătul și să se înfrâneze. Nu e nici de rangul, nici de demnitatea lui să se înjosească rămânind la tărâtura unui bandit. Popa puse însă numai decât altfel problema și răsturnă chestia. ce ne-am vărât până aici, zicea el, e o datorie de obraz ca șeful să-și facă ambiția și cu el să ieșim noi toți biruitori. Și nu e greu să se vie vrășmașului de hac. E de ajuns să se ungă cu un bacșiș bun supraveghetorul principal, care găsește les echip și cale să smulgă din ghearele sperie peștelui prada și să le lor. De unde atâția bani cât ne-o cere? Se îndoi unul. De unde? Pune mână de la mână și strângem. Și apoi n-avem pe aurică? Băierul bătun cânta din palme. Aferim măselele! Bravo, popo! vino să te pup! Nu, sări repede ea moale, care nu se vrea în trecut. De ce să băgăm întreburile noastre om străin? Dacă e vorba de preț bun, să încercăm întâi o împăcăciune între noi, ocnașii. Lăsați pe mine, cunosc eu pe al sperie, pe măsa." Și astfel s-au reluat noi ciorovăi el pe alte temeiuri, de data asta mult mai serioase. Când ambasadorul trecua acum pe la nasul adversarului putința unei înțelegeri a lui boierul de-a dreptul cu cărmuirea care se dea pe tânăr, sperie pește o băgă pe mânecă. Își da seama că nu poate ține piept concurenții dacă supraveghetorul scoate pe giugiu mezat, Căci niciunul din osândiții pe viață nu-și pierde speranța că în curând o să scape într-un chip sau altul, fugă, focul, tremur, război. Și în vederea acestei ieșiri la lume, își pregătește din vreme un chiag ban de ban, strâns cu mare migală, și el nu avea nicio poftă să-i cheltuiască. El era un căpcăun jacman și cărpănos, care n-ar fi stricat pentru un gust al său nici măcar un ban din câți strângea jefuindu-și supușii. Pe când boierul e mână spartă și are și trecere. O muie deci! De ce să nu cădem mai bine noi, cei asupriți la învoială între noi? pledă codoșul. La ce să-și bage coada galonatul? Nu e mai cu minte câștigul să trămăieție? -ți Și stingem cu asta orice zezanie. Atunci, cum facem cu cărmuirea? Se scărpină în cap parlagiul lacom. Că trebuie învoire? Lor nu le dăm bani? Asta ne privește pe noi. Tu nu te închisi. Și urmarea alte târguieli. După câteva zile de aspre cerovăieli, Conciliabule și conferințe, sperie pește aduse cele din urmă neclintite condițiuni. Un schimb. El dă pe giugiu, în locul căruia primește pe cel cu trei măsele de aur. Ia pămoale sări în sus. Aurică? De unde până unde îl scoți acum pe ăsta? Că n-a fost deloc vorba de el. Stai că nu s-a isprăvit." Îl opri protivnicul. Îmi mai dați pe deasupra treizeci și doi de franci de spăgubire asta e nerușinare," răgni solul, simbria șefului pe un an, dacă vrea." Și..." sperie pește se opri din vorbă zâmbind. Și..." făcu după el iapă pămoale zăpăcit. Și... boierul ridică toate cheltuia la nunții." Iapă moale zgâie cât putu ochii lui bloșdiți. Nuntă? Ce nuntă?" Nuntă ca toate nunțile, cu popă și cu nunie." Băiatul nu primește altfel. Destul l-a înșelat și l-a nenorocit măgarul din tâi. Acum vrea în regulă. Nu se poate, cercă solul cu glas gătuit să se împotrivească. Dacă nu se poate, lăsați-l în pace. Eu, ca un părinte, sunt dator să-l sprijin. Ieșim toți chiar mâine și reclamăm directorului și dacă vă atingeți de el, va unde pe jos. Asta e scornit totul ca să-ți bați joc, zbierăm în ia iapă moale. Unde s-a mai pomenit nuntă aici? Are să se pomenească de aici înainte. Și îi cunoști eu, naș! Codoșul se întoarse furios, dar boierul, care nu mai putea răbda nici dragostea respinsă, nici trufia ei înfruntată, primi. Se rugă numai de prietenul sperie pește să-i ușureze condițiile și să le slăbească în două puncte. Întâi, să nu ia numai el câte ștrele măselele. Să-i lase și lui una cu care să ridice nunta, al doilea să se lepede de nășie, deoarece a apucat să-i făgăduiască lui Zahei. Alte încordări și tocmeli, cu alte amenințări dintr-o parte și alta. Dar de data asta ea pămoale se ținu dârzi și, până la urmă, scoase de la vrășmaș și măseaua și pe Zahei. Curând, cei doi șefi se întâlniră în ognă, fiecare cu alaiul său după el, se întâmpina cu mâinile întinse, pecetluiră târgul și hotărâră nunta, care trebuia să vârșită cât de curând să nu intre în post. Până atunci, boierul fu autorizat să facă fățiși curte logodnicei. Pierdut ca un amorez începător, el trimetea daruri, mâncări și băuturi socrului și punea pe Maghereanu să sculpteze trandafiri și crin din bulgăraș de sare pe care îi oferea iubitei. Administrația, bucuroasă de orice bună înțelegere între ea și ognași, înlesnea și încuraja aceste împerechiere de condamnați, care domolea anarhia și zămislea îndatoriri și legături, înjugând la un fel de stare civilă pe acești gârbițoși fără lege, nici Dumnezeu. Învoirea sedete cu amândouă mâinile și cele două jertfe se schimbară unul la locul celuilalt și trecură Jujuc la nuntă, aurică la junghiere. Ocna întreagă se însufleții la vestea nemai auzitei și nemai văzutei sărbători. Boierul își freca palmele. Pe deasupra, cum avea pretenția să se creadă imens și să fie socotit milos, era mulțumit că scapă de scoaterea măselelor bătrânului și că cruzimea asta are să o făptuiască parlagiul. Lasă-mă să le scoatem noi!" îl tovară și. Să vezi că tâlharul ăla o să le oprească pe toate. Pe-a noastră n-o s-o mai vedem." Și-au avut dreptate În dimineața anunții la împărțire sperie pește susținut cu neobrăzare Că în falca sfrijitului N-a găsit decât două măsele de aur A de-a treia era de os Plin de rugină, stricată Și că ei ori au luat-o de bună Drept aur și s-au amăgit Ori au știut și au vrut să-l înșele pe el Dar n-a mers Ginerică însă mândru și fericit Trecu peste toate Puțin mai târziu trimise după motoașcă Ăstuia nu i se împotrivea lacăt, nu-i rămânea neaflate ascunzătoare. Bucureștea în jet, jet din Delea, trecuse de mititel după moartea mai sii la o bunică. Baba ținea casă cu fete, o duzină de otrepe și lepădăture adunate de pe maidanele vieții. Copilul pus de bătrână umbla în toate motoașcele unde nenorocitele și nodau gologanii, își strecura mânuțele în buzunarele clienților, așteptând rândul în salon și, din când în când, da o raită pe la tată său, însurat a doua oară cu o scorpie care, cum îl vedea, îl lua la goană și la huiduieli. Pramatia găsea în meșteșug să se prelingă nesimțit și să scotocească prin dulapuri și lăzi, ca să se întoarcă totdeauna cu câțiva bani și lucruri. Sunt ale tale, maică, de la mamă ta." Îl lăuda baba, mângâindu pe păr. Dar îi le lua ea. Mai mărișor trecul la motoașcele bunicii. Îi trebuia de cheltuială pentru tutun și băuturică. Femei avea la nas. Apoi înaintă în meserie. Bașca de furturi prin tramvaie buzunărel pe străzi și câte o iamă prin teșgelele cărciumarilor căscăunzi, își alesese o specialitate, bătrânele. Făpturile astea gârbovite, înfofolite și înghemoșate în fel de fel de bulendre și fuste, încinse și înodate cu tot felul de broboade și cingători, niște adevărate motoașce vii, țin ascunse în sân, la betelie, în ciorapi, iarna în izmenele lor lungi de barhet, parale bune, învelite în cârpe, strânse cu zece noduri. Sau le păstrează pitite în chichițele sipetelor, în paele mindirului, prin găurile din dușumea. Asupra lor se abătu ca unul iutinerelul. Le ponta una câte una sau mai multe deodată, le urmărea, le făcea cunoștință și se împrietenea. Nu era deloc greu. Uneia intra cu lingușeli, zaharicale și covrigi cu susan pe supiele. Alteia îi făgăduia să o ia, că vrea să se așeze la casa lui.